Lehen zati ha izan delako funtsian, batetik bayonak etzuelako deus proposatzen, akatsak legokatzen baizik, baina parean miagitzek etzuelako zinez baliatzen. Hortako, bi taldeak seinako berdinketarekin sartu ziren aldageletara. Beho, kabantaila hartzeko parada izan zuen ere sirenaren ondotik, baina bernarek utxekin zuen. Arazoak ez dira hortan gelditu zuri urdinen dako. Miagitze idea argiagoekin sartu da berdegunera ondotik, eta bayona... Ez dachartu, Egeiteko maneran bistan dena, baina bi errenzatian, beho baizik ez dugu ikusi. Anton Antuan batut, bayonaren kapitainak, uste du taktikan trompatu direla eta sobera joko igorri dutela. On a voulu jouer, jouer, men on n'a pa eta eta la hauteur euh, au nioo de la presision, de la koncentration, de la realizazion teknik. Mm -hmm. Avant d'envoye el balon a 4 kuen du terren, ilfo etre un peu plus précis, et sortu se gaine elodroit d'yalea a l'exteriore. Horizu zendu barko dute bayonarek etorkizunean, baina lehenik galtzea uliceritzea izanen da helburua. Parean, gauztak asko sinpleago izan dira. Defentsia batekin, baionak etzuen atera bideri katsemaiten, eta beho, emekin emekik gaina hartzen asida marka gailuan. Maxim lukuk bizigo kolpeu utxekin ditu, baina beste iru sartu, eta etxekoen dominazioa konkretizatu du irurugoita malau minutuan minutuan, entxegu batekin. Luku eta usagaga izan dira azpimagatzekoak atzokoan, eta jaka izak beren trebatzaideak aitortzekoan, zuen, beste zerbaitekartzen ekartzen dutela partida hoetan. Asi c'est pareil, ils ils basque et autant que je pense que tout le groupe ils étaient très concentrés, très, très déterminés pour faire un, un grand match, un grand derby. Ces mecs là tu, tu le vois que ça ils ont de plus. C'est les c'est les basques. Ils sont fiers d'être basques, ils sont fiers d'être le gainon <risa> <risa> de ce derby basque. Boroka eta Gogo haundi erakutsi dute bi euskaldunek Agileran. Luko Koletzapen bat eramdu gainera etxera gauean 5-2-6 puntu